دا خبر ورکړو اوس کاله کاله چې کدننو کاله کاله نزاراش د موشتریو د باې چې موشتریو ته وي داشه پکېم نه و سارا او باې و ته وي نه باې داشه پکې نه مشتریو تاوی داو سروم دی انا ما بی ای سران دام دی او بایو تاوی نا دے آسران نا دی نا دی آسران وی نا دی دوارو چه کمدنو نظارا دی خائی سبله وزی چالوزی؟ خائی سبلہ خائی سبله لاشی کی نتی پسل کی دس شخونت مسلے زی کرکی امتیازی مسلے او دو قاعددو د لاندې سو دو, دو قادو د لاندې دي وله یا دو بس بیا کار سانې بیا مسلهې بیا را زیي تاله بیا هم در زی لکهته ماشاءاللهبحانه الله تو آپ خیر او والله قاده ددي فصل هغه دا ده چکه مې اوسستا اسم د مביایې پاور کې شاملېږي چکه مې اوسستا نوم د مביایې اسم د مביایې پاور کې شاملېږي نو هغه بغیر د ذکر کول <سؤال> ګناه په مביا کې داخليږي بغیر د ذکر کول نو په مביا کې څه کیږي دا یو شو چه کم یا شیطا خاجی خاجی خاجی اما بیئی چه کم لفظ دیکھا نا اما بیئی چه کم سده اکتا لفظ کم سیس پر سکی گی شاملی گی غرف کسی کی گی شاملی نو آغابا اما بیئی کسی بی داخلی بغیر دیکھ کرنا بغیر دیکھا نا تایا دې مقاله چې کوم شی مو تسيلي د مبيعي فورې په اتصالاتي قراري سره کوم شی چې مو تسيلي د مبيعي سره په اتصالاتي قراري سره نو اغه سیسب او مبيعا کې د اخیری بغیر د ذکرنا ار سیستم مابیا کې داخلی بغېر ځان د ذکر نه درمه خبره او سره ذکر کا دا قائدونه بهر کچرتہ کی د دین یو سیس صراحتن مستثنا کی پرزاد جانبینو ما بالکل مستثنا کیدل شي اوسیزو چا ایسمو تم شامل اید لفظ مبیوتو سکیذ یا متصلو د مبی سره ارتباطی قراری سره خو سره صراحتن مستفنا کو پرزاد چا سره بای پرزاد آتیدو سره نو د استثناء بلکل صدا صحیح استثناء څه کې دی شي صحیح کې دی ایس تیس نائسکی دیشی تیگی دا خبری دي که دا تاسو یاد اکری او پیشوی پی نو بس لاندی سبکونا حل دی دا سی تاسو نا تپس کنو تاڑی را او تا لکلیو بو دا غواندی دیوال باندی چی گر برای جرمانونو مې قطليږي زم د دې کلیناو د خام خړه راخوري زم د دې کلیناو دا وی چې بزنت به دا یو کور د دام څومره خاصو د دې کلیناو په tali klyu p garbarae pero rabita ke liye number plan 212645 se prada ta kiji abara bane posho ta rabita oso ta lye lagta kurbae liklyu garbarae pero sadar lwa shakor ta kharta e tiksho جور توڑو شو لس لاکبانی بای کور خرسو ایشو شو شو ارسو شو ارسو شو سستام داوشو شو کچو شو دیو توسویو چه خبر آر سخلاس شو شو بایو و تووی خبر اگر سدا شو گوره ماستر اپ دا میدان یاد کردی عبادی میں ندیا به عبادی بزخ اختی سیخ پل لکو دا اوسو ATP مان دا ولې خلاف تا کنه دا ها اوله قاعده موږ سره چې عرف دي د مابېایې نوم کوم سیسټم څه کیږي شاملې دي نو په مابېایې په خێر د څه کرنا سړي داخلي او تاسو چې واه ګر او دار کور دا د لسمه کې دا پلات تا وې ک پلات تا دا و د کراش والو د لاورو ال او خبرونه پوسو کنا دا خوې پلیټ تا وي کور خو چې کندونو دی آبادې ته وي دا دې ګر د نوم د دې دارچې دا دی آبادې ته هم شاملو دې میدان هم شوی شامل دی آبادې ته او دې میدان دوار ته شوی شامل له متذکر کړه نه دې ته شامل نه چې کندونو لالا په خبره باندې په ونصو ټینګ شو کنه او ور سره بلد هي د امه توجیده دغه آبادې چې په دښمه کې باندې کول شي مداد لري کول د بار کول شي په دې کول لا دغه آبادې متصلم دا په ساری چې سره سره دا د دوی مقايده توم سره ته ورچې او امه ته سمندار شدي شامل له اورفن او چې کمندونو تیکش تیکش تیکش خرچه در بانده رازی ما تا پسل کنی و همم باعدارا چاچ خرس که کونو بنا اوها فلوی داخل شو آبادی ده دی داخلی که آبادی ده فلوی پا سعودا که و ایلم یستمی اگر که تذکره دا باعدار اول دلیل یو یو قیدام شو لیان نیسمت داری یا تناول العرصت والبنا ذکه اسم د دارچدی دا شاملېږي د میدان ته او د آبادې ته پورځي ذېم قاعده ولانه متصلم به په اتصال قرارین دا متصل به د پورې په اتصال قراری سره او یع کوو تابع له دا پر د سوی تابعوي وونه شوي بل جزیا د څمخه را پاٹی خرسائی پایی که زائی پا زائی چه کمدنو لگا پا آ پولی تا دیف پولی تا آ زائی تا دیت سری ونی دی پکی سری پکی ونی کجوری دی آ ونی دی آدیل آسمه که چه کمدنو خرسائی ونی دی ونی خرسائی اینچه خرس اکڑا آرس اسمه بایی که که از دله کور دا سلطان مزه مدي سلطان چې کوم وسني اغه دې څه شي کوي عجيبه خبره استاري سامان په ټے خرڅه کو په توتان به کوم چي دیوته وینا سي سلطان به کیمانه دي خرڅ کړه په ټے خاص کړه توتان وزته زتات تا تاسو ما ونه چې بس مګه کار لکېږي نو لری کول لکېږي کپاتي کول لا بونه یو پاساله یوونه پاراخ دې وکي بونه جته ډیر وخت اسی فاسي څنګه دې خلک اوسې خسي کوي غو مو سمبالني کای ک نه کای بلکونه غو ته ډیر وخت اسی فاسي یاله کا د کجورو بار دې نن دا ډیر وخت اسی فاسي ګمخم په دې میته په تل ریټي خبر اپو شو داونه په کیسې دي داخله دې کې شي په غلا درې خبر اپونه شوړو وله دا متصلف ديبوري باتصالي ومن باع ارضا دخل ما فيا من النخل والشجر وإن لم يسمي لأنه متصلم به للقرار فعش بها البناء ودامو شابيشو دتا سرا دتا سرا بنا سرا ابا دا سرا سوشو از تانا اسیدو مسلی تا پوز کم اس پاستان تجری بچیو چې اس پا توم موکتی شرائی از تا پوز دانا پوما شا با کور کې دی که که سندکونه دی پوری خرستو و کور که کارا پراتانا دا کارا پکی داخلی اگرامو پیانی ای کنی مانا ایت سکر لگی کنی بلکل جواب دروست دی ایسو کانا او مانا لولی نا اسم دارو تسدی شامل او نه مې پرثالېخر رای سره او ما تا په کې کاډ په کې نه ده شاملله بیا او پهکې خم د کاډ په کې د افغانان خو کاډ ته که نه کاډ په نه دا داخله اوس بله ما سره راشه به تاته پې ک خیر چل پت داغ د میدار ووي دا پټې خر سو دا چله چل ی پایښو خبرو شو مدي پړتي کې جوار ولاړو یا به ته ما کولړو دا به دافي مفتي تورې کې سپيخه جواب دی دا به ني داخل ولې د دې مثال چا تا به شاندې اما تا به داخل سو ماتانو داخل فضل ته کوم نه دا زکه فصل فصلې فصل پوسل تاسو لځه کوئ چې دا د پاره د فشلی کړ ټول د پاره دا د پاره کړ ټول د پاره دا ر پاتي کول پاره نه شي ډیر شي ډیر شي نو کال به پاتې ګنښه حالا نه پښونو چې پورا کال زموږ کارا ګیرکړي کنه پوم د زمیداران خو توبه خو توبه لازماره په توبه توبه پورا کال په نه لا ګنېو کوي نو په ګنم سکی او کوي خیر شکنن نو چه اشپنگ میاشتی غنم تی نلوی نو بیا گانه لگتا سی دا سی شویزا اس پس منگا ساوالو که که که رکیبان لڑا ختم آبا کیی بسران تیخو رضی و پسل نتو اخلی فامن با ارزن فی آمینا خواه ولایت خلو سر نه داخلی که فصل فی بیل ارز الا بی تسمیه الا بی تسمیه خوبش دیگا کبی وی د دا پسل دک پڑ تسه وګړډک پړاکه کور وی نو سلا خیرا په دې چې کور نو وسو نو ګنه بندو ګنه لري کایه نه ډډک پړاکه به روانې څه کوي هر څه یې بس دې ډډک پړاکه کې خسو رضا قرانا لگا فصاب الحتا الذي فيه لانه متصل ميل الفصل segala فصل متصل حدیث سره د پاره د کښولو فصاب الحتا الذي مشابه شده سامان نو واغو دکړ یا غی سره چې پدې کې دا پام باندې خل او شین چې ثمن فسمتو لبالکینو تا او تنو تاسو الله باغ یو اغستو څه لکه تازه خجو باغی خرڅ بچاونه او اسمه ګا باغ ریسه زو یا شنتالا یا مالټی ز مالټو باغ خسټ نو دا باغ دې کمونو کو لکه د زما کې باغ نیو نه یوه سم تر په باغونو خرڅول دوه قسم لري دا باغ خرځنه نو صرف سفرته میوه خرځه هیڅ وکړه دیم نه چې لاس مکه اله زما کد باغې څکړه باغ خسټ چې زما کد باغ یو وارښتا په دې کې خوونه داخله فته نه مخه به بکیسر شوید داخل شوید اکا دو کجور و باغ دی او اسمه که سکلا باغ دنو کجوری بکی دالی شندالان و باغ دنو شندالان بکی سوشو و دا غتم پا دی کسی دی میوی دی سیدی بکی میوی دی دا میوی د چا دی دا میوی بکی داخلی دی که داخلی و سو چوکا دید اکی خیر د داریک جوا مور کو سو چوکا دا میوی په دې بډې لپاره دا کټ کولې په اړه دي که په دې کولې په اړه دي ها کټ کولې په اړه دي نو تاسو کوم د چاري د بایودي دا بقرې څه کنه داخليږي پوښښ کن را بس کریمه د موټیان چې مول ان شاء الله پوامبا نخلن چې کمدنو کمونو خرڅ کړي ونی پېدې کړو او شجرا چی سمارم فسمره له للبائع میوې رچا له بائع الا يشترط المقطع مگر دا چې اغه کې مشتري شرط کی چاته وې د اول سرده نیمه وبځمایونه نیمه سرده میووبه زمای دغه مصطفی حدیث ته نبی سلام فرمایلی دي ما نشتر عرضن بیا نه کړم چا چې واغ تست مکه چې فري کې کجوري له للبائع الا سماره چه کمنا دا باید باره دا ایلا اشتر کلمبتا مگر دا چه سو که مشتری سکی مبتا مشتری چه مشتری سکی شد دوی مواجه و سراخلی دا دا چه ولی ان الاتصال زکی اتصال و انکان خلقتن اگر چه دا سو خلقتن دی سنگه دا اتصال خود دن نده کره لیکن دا, دا خور پوردنه ایلو بودی دیگه چه افکی پیدا کنی الله بك پیدا کړي خلقتن دے او د کټول دے بار دے پات کول دے بار وين کان خلقتن فوالل قصد چې کمن کټول دے لال البقاء دا بار د باقی پات کې درونه نه فصار کزرعی نو ګرځي دا چې کمن بشاند چا فصل فصل بشاند ګرځي ويقال للبایع بایع تبو ویل چې اقتا و سلم المبی دې اختلاف د دې دول ویچی تکتا دا سامره دی چارا دا بای یادا میوی دی چاری دا بای یادی خووصو وکی دی وکی دی وکی دی دس زیل قده بانی دس زی خیدا پا دس زی خیدا بانی چه کندنو سو سوا بی او سوا سودا و شوا دس زی خیدا بانی توجو ایک څو دا اوس ورس ټګونه ما واه نستلی هغه ما در خرڅې کړلی اوس میوي د پوکی وی لنو چې داونه سره هم خرڅې کړی دا سرني دی ویل میوي د چاشنی میوي د چاشنی او ونې د چاشنی مشتاری شي په یوه میوي د چاشنی او ونې د مشتاری شي اوس د دی بایو د میوی وګورو د چاوي مشتري دي وګورو د چاوي مشتري دي نو دا به کم دنو دی بایو ته وېل شي چې خپل میوی څه کا کاټه او وونه چا ته حواله کا مشتري ته حواله کا دا میوی به ردينہ پاست بایو 프리دينا وله دا پایده د ملک د خير نه تصرف ته په ملک د خير کې بغير د اجازه دا دا کېدلې یش پیدا کوړتوی چې دا د ابوکلایي دا ابوکللا نو نه ها رسول الله مانبه اينو شرط نبی عليه السلام د به او د شرطه منه فرمایله دا اغه شرط چې پای کې نفقت عهد المتعقدين او یاد معقود له هیوي کابل د نه تی ویل ک غولامي اغه شرط چې منافید عقدی دغه نه مونه فرمایلی دا منافید عقد کم نه شیا یا اهدل جانبین د ثوی فائدہ وی یا ما قدم علی هیتا مبیعیت فائدہ وی چې کله اغال لچاوی د فائدہ وی دلته دا دابا پکې دنا د بایسو د بیا فائدہ دا مدہ پاتکوله امام شافعی رحمه الله تعالی وی دا رنګ دی باندې قیاض د دې مسلیم نه چې اسمه کوا وصله پغی کې نو تاسو پاسالو خو به داخل نه لیکنه نو ته وای په خپل پاسل ریکامات خپل پرټه فارغه وا ها ته ډایریکول ریکوا بس امام شافعی رحمه الله تعالی وی چې دومره شي چې پایده کوتي والی کړه څه دی والی څه فائدہ نه اغل بیا غځای کیږي کی. سکیږي ځای کی. کیږي هر کی. تسلیم نه و مراد هغه تسلیم عرفي وی تسلیم څه چې عرفي چه بایه وانه تسلیم ده مبیع واجب ده خو غرفی سشه غرفی تسلیم غرفی تسلیم بالی چه کل دا میوز شو قول سو شی قابل سو شی ابل دیا بی تنسوک شو تی بایوز شو کئی نو قطع مراد قطع متعرف او د تسلیم نو مراد تسلیمی متعرف نو قطع متعرف علی چی میوز سوافلی د دا فائدی شی تیده کنا او تسلیم نو مراد تسل مطارع شو وکانا پس پس د غینه بیاغه طبيعه حواله در چه مزاب ده امام شافی سے ویقال او بو ویلش لل바이 بایتا اقتاها در قوا شو قوا وسلم الببیع او شو قوا خپلم لغاو پس اوس पारा ببی لرا وکذای ذکانا فی ازر دارنګ بسمکه کی چ فصلو لیان مل کر مشتري مشغول مملک ال بایع ذککه ملک د مشتري د زمون دلیل ملک دا مشتری مشبول شب ملک چا بائے, بائے فکانا علیه تفریغو دا بائے با دا چا ملکو مملوکا دا چا دا مشتری دا با پاری غوم کی وقتا بے حوالا کمائی ذا کانا فیہم اتا لکا چکور کی کڑاوا فتا بوئی کڑو چا تھوا صحیح دا کانا وقال الشافیم ام شافیو یترکو حتی ازور صلاح پریوخود له جردی ته د میوي څخه کار شي صلاحيت او منفعت د میوي څخه کار شي وایو او قابل لتا شي کټ کول او د شو شي قابل د لو شي فصل لانا الواجبه د امام شافعي دي لانا الواجبه انما هو تسليم المواث ځکه واجب غ تسليم سو شه دي موثق دي او فی عادت الله یقطا کذالک او عادت کې دری چې سک شک شکای نشی شکواله دک کشان تک کشان و سوارا دار دا سو شو امام شافی رحمه اللہ مسئلہ نظیریہ مطابق دا نظیر د ما لہون نظیر سارا توجیو امام شافیخ بلا مسئلہ پر یو بلا مسئلہ بانی تکی خیاس کئی مسئلہ نظیریہ دا مسئلہ والوارا مطابق دا من نظیر ما, ما لہون مسله دا, دا چې ما یو پتے جدی دنسین نپی جارا کرو پیسو د یو کال لپاره سورته پاره یو کال لپاره ما په ټی اجاره کړو دا د ګرمې دمیا خدाहل د دې کې ما سره اجاره کو تر بل هړه پوری د دې ماده له کمونو 10000 روپۍ سکتے ور یا بولا ور کوم پیسو اجاره وشو چې دلته چې کمونو ټیم دې جاره هړ پورا شو لازمه تم اقوان بکیولړی که ما باندې کوم دنو دا پټه ته اوس واسپارل واجب دي کنه دي دی واجب پسل دے. دے پکی. دے. دے پور سوې اوله کال شو سو را سو اذن ته به زما فصل څه دي ولاردې امام شافعي رحم الله تعالی او اوس پس کو ته ته فصل څه دي ولاردې بګي نو خیر دي دا موده د اجاره به لګره جوړه دې ته کی با تیر او چې فصل ته والی مپیابه ده ته سکی حواله کی کوم سره پوسوي امام شافعي سې امام شعبی زیبوئی چه لکا دلتا دیتی فصل والی بیابی اوتا سکی تک کشان تیر بایی بیا چې میویدی د کولو تیم راشی نو با شکر یو بیابی اوتا سکی تابی قد نظیر مالاو نظیر پوشوئی گم پوشوئی کمالا کسنگا ایزن قزز مدتو لی جارا شو مدر چا لی جاری وفیل ارد زران او پز مگا کسو فصل ولنا هناکا تسلیم واجب دارتا جواب کو ده مسئله نظریه نا جواب زمونگ ده طرف نا خلق مسئله مختلفون پی ها قیاس که پو مسئله متفقه بانی او تا مختلفه پو مختلفه سی دا ده کم خبر دا لکه دو, دو سی ده سکه چه زمون پنیز دیجاری مسئله دا سره ده کم خبر دا دا اوستانیز دیگه زمونگ پنیز پا ما بانی پتی واجب ده چیزی دنسی تسکم حوالکم بقای یومی اش لزمان تماکو سدن پا تی دا. ما په کال لزر کړو اې را میاش 200 روپیا دي دا زلص په میاشتو په کال باندې څوک هک پرسک دوله سره کالو سو نوکا میاش باندې سره علي ورپسې زما په سل دو میاشتې لاسه دي ولاړ دي د 2200 روپیا نور چاله ورته دلته لا وسو کو ما ور کوم تکه شانتې زر دې ملک نه फायदा غسهلې مشکر مګ موای چې تسلیم اوسم په ماسره واجب دی خو چې زړه فصل پات کوم او د نسې تپټه والے کوم نو په کرایا په نور اسبانې اجاره باندې په نور اسبانې اجاره او دا غږه کېشته څو چې ته د بایو د ملک څخه کوم ګټه دا باید د مستری ذیل کثال ګټه علی خپل نام موای هو نا کبه صورت دي جاره کې تسلیم واجب دی اذن حتا یو تر کبه تر دي چې پریدی دا فصل پسمه کبانې به تا سره تجاری سره و وَا تسلیم ولای و اس تسلیم المعوض او ماجه 200 روپیا ورکن لکه دا څه ماجه تور کړی سمکو ورته لکه ماجه زمکو ولا فرق بینه ایمایزه تبله مساله ذکر کړه کمې وی 10 وچ بالکل غټا کچا کچا وی هیڅ قیمت ایم نه کوو نه او ځای اس قیمت یمو څغه ټیم کې به مملکت د توري شوي شو کاه صفایته درک اګهبدا سیحال کیږي چې ایستفاده اچار کیږي د ملت استعمال کیږي یو کچا مونہ کته کجورو کتاب استعمال کیږي اګه اچار پاچار کیم استعمالې دل نو زنو خلقو ده نه پر طرف نه دا ویلي چې دا ټیم کې به ورتنه شویلې چې کاټ کاه کدا ټیم داغه تموتنی شي ویلیست تا دی وینا دا پارک نشته رورا که په خيبهه کا کاچوي بده ته وایي شوکاوا بده وایي څه شي شوکاوا تا ګدار دغه نه फायदा غستل دي ته دی پويږي ګور شريعت شريعت ته احناب احناب تي دي جمعہ کمنه اصل اوځوي کوم کې نه اصل په پټي کې کوم کې نه اصل امام شافعي سي دي صرف په جمعہ کې نه اصل او ګنده خبرو غرياد لری دا چې تاسو کنا فقيه مطالعه وکي تاسو په طفاتو امام محمد په مې وسمه محمد او په جمعه تم په دې له په قزاوا تم څه کېدل په د نور مولا صرف چې کمونو سره دا یا ترغله دا حدیث راغله دی بیا لري اورته نو ګوري چې سودی سره طولو ني اهناب طوله تم سلو ته سګي بوري چې څه چله او سره نه اهناب پوي چې تخامه خاده دي چې دا میوي ضايا نشي بایئر لیتی کندونی اولدز روبی سیوا ورکو ایدامی بیم زمانی بیم او لی غریب لتاوان که اگستی ریت پیشی سی دی ونی دی سیده کنا بایئر تاو مویت تاوالا لگنر سیدا که کن شو بس میوی دی دو شکیدو لنو دی نو گوٹای خودی کنا بلتو سوائی جبایی دی با دی نا خرسون دی با پچاس ازار نا خرسون دی با خوٹ ازار د چې می وې 70 سی ویلی چې 50000 د غونې دي 50000 رسیدي می وې او تا چې تی په دکره شوکای پتا لا لزرم نکي او چې میاش په شوکای نو سوپري په 50000 کی اگر روان قیمت او توه د 100 اشتیاه اول رس کیږي واي په 1 لاکھ با خرصم کاخ له وایپ لګینی خرصم خبر باندې پوسه کړه نو اوس نه و دې حساب تکړه نه نو نا کوتاوه نچانه کی ولا اذا كان به حال له قیمت اولى ما يكون في الصحيح ويكون في الحالين البايض په دوه حالتونو کې د چاري بای د بیا بیا ځکه چې زی قیمت په سوق لګی بای به لګی لانا به يجوز في الصاهر روايتين دغه باسته د روايتونو کې په دوه حالتونو کې بیا اصلا جائز ده کچديومي جائز ده که فقیرم صدا جائز ده علامہ نوبين د بيان را روان دي فلایت قلو فیبی و من غیر زکرین و طبعان پاکی نداخلی گی تا دا میوی پاکی طبعان و اما ازابیات الارض و دایو بلا مسئلہ دکر گئی اسمه که خر سکنا او پرونی پاکی غانمون استوله پرونی غانم پاکی انو استوله آنن سبا تخم تقریبا په دس هزار په پا بیس هزار وانه سده تخم نتحسان کار خونه ده تو کوم پکونو ستو ټاکښس مکه ساسپه ځمکه ښارسه پروپرټي وال سره خبره کړې و چې زمونږ پټي باندې کاګرا غتکه هرڅه پروپرټي وال سره تکه منو لکار سړي کچھ پلانټیزه کې پټه ده او دا خاص دي چې کاګرا شي کووند دلته زمیدار کاوی چې څوبوري کاګ دې راغلي دبر څه واه څه کوما फायदा کوما دا کلانه راغلیو خنوم په کېو کارو چې غانمو کړو دبر دې پس کاګ را صورت باندې کوښي تاسو بوجه دا څنګه کیږي لکه ناس تر دې پاساراري ګاړه چې ګاړه به سہی دا پټے وای په دورابه نه کیمات څو دې کې ټوخم نو دا ټوخم نه ځان لا تیغونه شਵੇ نه ده دا پسل لټه دا داس شو لا کمات هول بیت متاول تاسو به څه دې مدار خبر والے پوش ہوئی دا نب داخ چھ د دا د بائی ا دے دار چرے بائی ا دے مطلب دا چھ د بائی حب جوړی کی چھ د ری قیمت والی نانگی چیز مکہ کے Taban شو داخل شو ازمکہ تہ کمنرو پر پانی 10 لاکھ روپے و نزمکہ شو او بس پرونه یمی چھ ٹیکٹر کا مکلی وا او چھ کمی چھ کم توخم نستل او کمر ڈی پی مثالہ س کڑی وا نستل اغا د قشانتوی د خرید تلی دی وردی کول داه چاالی د باید دي مطبب پس مګر کې د داخلی شوي پو جنا با عاضبی اوتل الارض وقد به زاررف یا اساحی به توخ نه پهکې ستلی او والله یا م بعدله ظر غ شوي ن نو لمیخلفی دا په کو هم د داخللی هممون د دا بهکې پروتتې کلمه تا دکه فشان د پکور په کور کې ولاونه به تا و ک راټو کېدللی لم ت سر له وقیمه اولهبلکولو ککه چتیی غونه دي د زودو خوررااکم فقط قیل لا يدخل فيه سنه وې چې دا به کوم نه دي داخلي دا فصل به کومه کوم ویلو فصل داخليږي دا دانې داخل. مطلب دغه قیمت ته ولې ستي ویل کې وقات قیل لا يدخل فيه چا ویلي داخليږي وقا انه هاذا بناون له خلاف جواز بيعي دا مس دا مسله چې دا وړو کې فصل لته فصل دا په کې داخله کې داخل نه ده دا مسلي اختلاف بنا ده یو بل مسئله باندې چدا دومره ورو کړی چې لا ته کمندنو شونده وتندر شي شوندان چېلکه زنه خلک فسلو کړی بس بیا ته بيزيرا فریدي سريږيږي کنه کری کلا نو نو ورته چې کمندنو شوندان رسی دي لید یونه ورته لور نه لور نه پایدا غستل شي نه په شوند باندې سر پکې کول شي شاید نو تد دي سپاصل خرچ ده که جائز نه ده چې چاوي دي چې جائز نه نا اغای وی بیا بیعا کتابان داخل دست مکی با بیعا کتابان داخل دست او جسو کوئی خرط جایز دست نده نا اغای وی پا زمکی کتابان دا. سو شد شو. بولا شوی زغت پکر پوش وکان نها دا گویا که دا بینام الاختلافی جواز بیه قبل ان ینا له المشافر مخی دینا چه ورسی که دیتا چه کم دنو اغا شندان او جامع والمناجل او لرونا والیت خولو الزرع اوه زییکل حوق مرا او نه د داخلې کې فصل او می په ځ د حوقو د مافته کې بانې داروس مستقل با را ځيکه دا چا و چې دا پټیې خر کو سره د حوقو دا پټې خر سره د مرافقو نو فصل به کې د داخلی کي که نه نه په کې نه داخلې دا نه په حکو کې دونه کې پهچ دا تفیل را ځي والاییت او نه داخل فصلمر یکل حکووټول مرا دا رو چیاسی نه مصفه پری ف کې دا پره تسییل لیا بذیکل حکوو کې والمراف مالله سامن همما واللو قاله کلې قلی قلیلین واکین و هو ک دا کې ویللو چېله قاله به کلې قلی قلیلین وکسیرین وو وفی چې عم کې خرڅکړه سره د هر لګ وډیر چې پهدي یا ش ویلو منها من حقوقها او قال من مرافقها نو لم يدخل فيه نه داخليږي په دا فصل دا چې کومونو په کې نه داخليږي او مې وي لمه خپلنا زه ګذا بدي کې دي نه وايل لم يقل من حقوقها من مرافقها دخل فيها اما الثمر المجذوذ وزر المحصود لا يدخل الا بالتصريح به بي. مې وي کټکټي دی باغ کې پردي لري چې نشن تالنس دي پراستي په باغ کې دي او باغې کو دا شمطان په کې د داخل دي نه نه فصل ریبل دی لا اوکړی پروتې په پټی کې خکو دا پهکم نه داخل لمیکله الله به تصریح وي د نه به منزله تل متا او دکه دا په مننظرل د چا دی ف زیارت نو شي ته وته تخته